Run, run to the TARDIS the force be with you You're talking to me? Meagol! Yippie-kajé, motherhood! Are you my mommy? I'm your father! Hour of Christ, you. Here's Johnny! Hasta la vista, baby! I'm king of the world! It's alive! Hej och välkomna till Filmformat, eh, Megazins filmpodcast. Med oss idag har vi mig, David Grundström, Daniel Jurik... Juric, Daniel Juric ja, och Niklas Storm mm, precis. Eh, Vi har sett filmen The Master eh, regisserad och skriven av Paul Thomas Andersson som tidigare gjort bland annat There Will Be Blood eh, En Det fråga varför? lite snabbt Är någon av er som har sett någon av hans tidigare filmer? Ja, ja. There, will, there, be, the, there Will Be Blood jag har sett, faktiskt. Ja, okay. Samma Vad tyckte ni om Jag gillar den okay. Jag gillar den Så ni hade lite här förväntningar när ni satt er i biosalongen idag? Det kan man ju lugnt säga. Nej, inte riktigt, jag, jag tror jag gick in ändå ganska. Eller visst, jag tror det skulle vara en jättebra film. Jag hade hört av många andra, men jag hade nog inte säga jätte jätte förväntningar mm. ändå. Tror jag jag. Ja, det ja det enda jag egentligen har hört om nu, förutom det man har läst i pressmaterialet och de vi har fått. Det var ju liksom att den har blivit Oscar den nominerad till några olika kategorier, mm. vilket jag inte kommer ihåg vad det var. Inte årets bästa film, däremot, men till ett annat. Dit dit. Eh, tre nomineringar har vi fått. Tre eh, stycken. Joaquin ja, Phoenix, best performance by an actor in leading role. Eh, Philip Seymour Hoffman fick best performance by an actor in supporting role. Nominering så. Alltså. Och best performance by an actress in supporting role fick Amy Adams. Så alltså, tre stycken Oscar-nomineringar mm. till den här filmen, det är ju bra. Och höjer förväntningarna rejält om man säger så. Ja. Eh, Oscars, ja, inte för jag vet vad vi tycker om Oscar nu för tiden, mm. men eh, det, alltså, jag tycker inte att det är de bästa filmerna som kommer dit men Nej. ändå är det ju oftast bra film som blir Oscar -nominerat, mm. så att, när en film har tre nomineringar så, så är det ju någonting lite utöver det vanliga eller ska vara det i alla fall ja mm. mm. Academy Awards är väl ändå det är ju mest prestigefyllda du kan få idag i filmen ja. det finns väl inte några undantag där jag säger ju ganska mycket om vad jag själv tyckte om filmen att det var just tre roller som blev nominerade och inte manus eller film för det var lite vad problemet i filmen var tyckte jag om vi ska bara ta en snabbis på den. Mm. Eh, ja, det var just att karaktärerna var intressant. Eh, jag tyckte inte storyn var så jätteintressant utan det var just den här att eh, man följer Freddy, Joaquin Phoenix-karaktär som han gjorde jättebra. Och den karaktären var intressant. Och samma sak med eh, ledaren där. The Master. Fred. The Master ah. Som också var en intressant karaktär. Inte lika intressant som Freddy men ändå in två intressanta karaktärer. Men jag tycker att Själva den här kultsekt, vad får man säga nu för tiden? Mm. Kult. kult, heter jag. Eh, jag tycker inte den var på något sätt intressant, och historien runt den var inte heller intressant på något sätt. Jag håller med. Det kändes, alltså Berättelsen kändes faktiskt väldigt sekundär i den här filmen, och det är ju ganska ovanligt när det gäller en film att berättelsen inte. Det var ju verkligen alltså huvudpersonerna som var huvudpersoner, så att säga. Mm. Det, det sen nej jag brydde mig inte så mycket om... Vi kan så ta lite kort vad det handlar om förresten. Ja det kan vi göra mm. uh, David har du lust då att... ja, uh, The Master handlar då om uh, uh, Freddy Själl uh, Som spelar av Kim Phoenix Som uh, kommer hem från andra världskriget uh, Dricker väldigt mycket Går igenom en lång serie olika jobb uh, väldigt Dricker lite mer Oberäknelig, aggressiv Sexgalning, precis. Och eh, sen så stöter de då på snu, snubblar ombord på en båt och somnar där eh, som visar tillhöra den här eh, Lanchester Dodd som kallas The Master och är av en grupp som kallas The Cas. Alltså The Master ska icke förknippas med med Doctor Whos fiende <laughs> uh, The Master. De, de har inte så mycket ja, förutom att de kanske är lite kultaktiga men, <laughs> men ja, inte för att inte knippa med. Mm. Mm. Ja. Det är liten risk. Det är väldigt lite risk när man ser filmen. Men när man säger, åh det är titeln, det master det är en ny film tänker man. Och det är inte. Ja. ja Det tänkte inte jag. <laughs> Nej men du, du är inte lika inbyten nörd i det, det som jag heller. Men sen händer väl äh, lite saker. Han äh, försöker väl anpassa sig och på något sätt in i gruppen. Han har lite svårt att vara med i grupper känns som. Det är ganska många scener som... Är invigningsprocesser mm. kanske även kan tolkas som en hjärntvättning eller indoktrinering redet av i gruppen absolut och precis som du säger det är väldigt många sådana scener och egentligen tar de väl aldrig slut det, det, det börjar ju om hela tiden med nya påhittade sätt att bli en del av gemenskapen så att säga mm. under hela filmen och det är väl egentligen det jag går ut på att han försöker bli en del av den här kulten. Mm. Ja. ja, Freddy försöker hela tiden bevisa sig, känns det som... För, för, för men han vill det. höra hemma där också. Ja, precis. Han, ja. Men han försöker visa att han har ja. en plats där. Liksom. Det är inte så att han, de tvingar honom att du måste vara här. Utan det är liksom mm. han känner någon behörighet med dem, med The Master och... med. med de unga kvinnorna där omkring. <laughs> ja. Och de måste känna en enorm behörighet med honom. Ja. Det är väl deras relationer som hela filmen bygger på. Ja, Nästan homoerotiskt i tillfällen. Mm. Nästan. Bara att tolka fram ja. Från det som man vill. Erotiska inslag finns till en del av. Det är fint, men inte, så, inte så insinjer det stora då, det är väl mer såra implikationer. Ja, men precis. Och en av de mest torraste sexscener jag har sett. <laughs> ja, Vilken är... tänker enkel på då. Den, ja, den, den enda twist jättest... spoilern den enda sexscenen kanske. Det är väl bara ja, en sexscen. Ja, det var väl en en riktig sexscen. Ja, i och för sig ja. De har vägat en ja, det, det, det, det, stel ja, det, det, på ett här, Jag tror inte David tänker på den sexen när man får se precis i början när man <laughs> försöker ha sex med en sandhög. <laughs> det var, var nog <laughs> de mest erotiska jag sett i film i år. Nej, men, men ja, det är väldigt mycket naket och implikationer på sex, men det är inte, alltså, inte råa sexet vi är van med i Hollywood, utan det är lite mer... Nej, jag tycker det var snyggt gjort. Alltså de här... Mm. Ja, det, finns, det finns en ganska... Lång, jag vet inte, en stor nakenscen där, där, där alla kvinnor föreställs nakna helt plötsligt och jag tyckte, det tyckte jag var riktigt snyggt gjort mm. kvinnorna kanske inte var liksom mina drömobjekt där, <laughs> eftersom alla kvinnor, även unga som gamla, blev nakna i, i, i fantasin, men det var väldigt snyggt gjort verkligen ja. Ja. de såg ganska oberörda ut mm. äh... bra bra skådespel i mm. ja, ja. verkligen men jag kände att de försökte göra det var precis som med som är Shutter Island som tyckte få fånga en viss Hollywood-stil, en klassisk Hollywood-stil, när man, precis som i Shutter Island höll både bildberättande och musiken i den stilen som man hade på den tiden när man gjorde film uh, och det här väl också utspelas väl på 50-talet, 50, om jag minns fel och det känns det som fram. att man försöker hålla en viss stil, både musik och så alltså att det känns som att musiken skulle kunna vara skapad under den perioden som den ska utspela sig. Ja. Alltså, mm. Så, liksom som en film skulle skapas under den perioden inte bara tidsenlig musik utan just att det är, förstår du vad du menar? jag menar filmmusik förstår, men, på det sättet äh, även foto mm. äh, bildspråk även om liksom det var mycket snabba kameravinklar speciellt snabba scener mm. men äh, det kändes som det med, med hur placerat kameran mellanåt äh, soundtracket var ju verkligen äh, underbart soundtrack mm. tyckte jag men äh, tidsenligt rakt igenom mm. Mm, Så, och äh, jag satt där för det så digga jag började börjar känna för att spela lite kontrabas där men <laughs> ja. jag lyssnade vissa scener dum, jag tänkte på dum. den eh, meldslingen <laughs> ja. också den var fet. Det var, och, och, precis det, det var, musiken tycker jag var riktigt bra. Men det är lite här musik det känns som man skulle kunna hitta den i en Hitchcock-film eller liknande. Och det håller ja, Är lite av. en positivare Hitchcockfilm ja. i alla fall men, <laughs> ja, men såhär, lite lite halvmystiskt men ändå ja. tröttigt. Den tycker den påminner väldigt mycket om There Will Be Blood utöver att det inte blir så mycket blod. <laughs> på vilket sätt då? Eh, rent audiovisuellt eh, hur, hur det är filmat många stillsamma ganska långsamma scener musiken kanske inte lika mycket då det är mer dystert och mm. ja, ledsna stråkar i The Will men eh, långsamt foto eh, ja, det var ju på scenen som jag egentligen scener. kändes vad är de vill säga med den scenen Nej, jag det. kände att inte onödigt onödigt, men det kändes som att det, en scen kunde pågå långt innan det kom en liten poäng med den. Okay. Uh, nu kan jag inte komma på hållandet på raka, men det var ett par sådana scener jag kände Så det var bara för att komma fram till en liten poäng. Det kändes som du lite utdraget till och från. Ja, jag vet inte. Filmen kändes lite utdragen i uh, huvud taget. Uh, 144 minuter lång är den. Precis. Uh, och, uh, det är faktiskt det var lite för långt för den här kategorin av film tyckte jag. Även om jag liksom inte tyckte att det var dåligt spelet eller att scenen. jag tyckte inte att känna kändes utdragna förutom mm. mot slutet kändes det lite så här men men nej, det känns jag... som lite för mycket tid för lite för lite film. Ja, det, eller, det, det ja. hände för alltså berättelsen, som sagt var berättelsen kändes ju sekundär och att då ha 144 minuter att berätta den här berättelsen som inte var spelt viktig nej. var lite för långt däremot så jag är väldigt fascinerad av skådespeleriet. Alltså un underbara scener speciellt under de här säsongerna mm. där de ska där de sitter och pratar med varandra och eh, det måste ha någon utfrågning nu. Vad, vad heter han nu igen? Eh, Freddy Quell. Ja, ja. och, och skådespelet mellan de två i de rollfil alltså scenerna är ju så underbart och bra och de tycker jag är verkligen är viktiga. Mm. Absolut. De skulle man korta bort andra delar av filmen och mer fokus på det där. Jag skulle gärna ha sett lite mer lite av, av de här sexuella anspelningarna som fanns från vissa kvinnor i den här gruppen faktiskt också. Ja. Inte för att jag ville ha mer sex i filmen, för att det, det behövde ni inte men det kändes som att de tappade bort lite av det. Ja, precis. Jag tycker de andra kultmedlemmarna kändes väldigt anonyma, eh, anony precis, anonyma för man fick inte se så mycket eh, hur de hade påverkats, vad deras roll var i vad de tänkte, vad de tyckte, alltså hur de agerade de kändes mer som statister i bakgrunden för att fylla ut att det är massa folk i ett hus mm. men jag fick inte riktigt den här kultkänslan förutom det som en frun till The Master var ja. induknerad Och... Och mm. vad The Master typ sa till Freddy, men inte mm. själva, jag fick inte den här samhörigheten alla, att det var flera som var järnfetter vad man ska säga att de är. Nej. Man fick väl se det lite grann med vissa som inte det kanske tillräckligt tillhör den inre cirkeln, men mm. många som var hos som var så otroligt fascinerade av allting. Som... Ja, alltså The Master har ju släppt en bok som jättemånga följer, precis det så, alltså, i början är det. Och under filmen så ska han släppa en till bok. Mm. Och sen så... Och från, ja, man, för fram, eller man förutsätter ju att han svamlar. Att han bara hittar på efter som Det är något man hävdar också under filmen. Ja, det känns ju ganska klart från ja. första stunden han pratade att han är en skidstav. Ja, precis. Alltså. Och då har han ändrat som med koncept helt plötsligt i bok nummer två. Då frågas han i kulten ganska mycket. Mm. Så, så att... Men som sagt, man ska inte se den här filmen för handlingens skull. Så det spelar inget så stor roll, känner jag, att vi sitter här och avslöjar lite. Nej. För att, eh, ska nej, man se den här ska, filmen... Vi skulle nog ändå inte avslöja... Nej, nej, vi ska inte, inte avslöja, funter, men... vi ska inte avslöja efter texterna. <laughs> så, nej, men ska man se den här filmen så ska man göra för ett grymt sk skådespeleri. Mm. Jag tror att eh, Dragon Phoenix har nog gjort det mest övertygande alkoholisten och... Eh... Det är en veteran då alltså Hur han sluddrar, ja. hur han pratar Mer alkoholist veteran ja. känner jag ja. Ja. Ja. Och, och, och kanske till och med en, en sexarekt En sexberoende mm, ja. i, han, han spelar det jättebra och... Hela hans kroppsspråk är underbart och mm. Allting från den där liksom, krymplingsstilen eh, ja, Så att han går på för sig ja. Det obehagliga. Så här obehagligt så, så, så, under. <laughs> så, Nu ja. ser ni inte hur vad jag gjorde det Men titta, <laughs> ni, titta på trailern Eller yes. någonting innan filmen ja. Ja. Det är direkt den här Mm. Personer man tycker kan vara lite obehagligt att sitta ensam i ja, en bussen, även om man verkar ofarlig. Men nej, man vill inte ja, sitta bredvid. han påminner faktiskt om en, en person som hade bekant när jag var <laughs> ung. Och jag kände så här, Aj, her <laughs> <laughs> ja. mm. och det här, herregud. Han var lite knäpp i huvud och janskad och Alkis. Mm. Så att det kändes verkligen. Ja. Ja, man har ing, ingen riktig sympati för, för, för karaktären Mer än att det är synd om honom För att han, hans liv verkar vara så, så var trasigt mm. ja, men, men det är ingen person man skulle vilja bli blandad med Nej. Nej, Och det kan man, de, de vibbarna kan ju få många andra Karaktärer som ska spela Störda eller alkoholiserade eller någonting. Att det kan finnas någon punkt Att hänga med den här personerna Men det känns inte där. Och det tycker jag är en, en bra Övertygande grej Övertygande småspeleri verkligen Ja det är riktigt bra faktiskt Och kan, i många vinklar så ser han ut som Sean Connery ung. <laughs> Det tycker så, inte jag Det men tycker jag, men... jag definitivt Jag var lite tveksam där ett tag nästan <laughs> Jag känner som hade dubbat över Lite gamla klipp på Sean Connery. Han kan, han kan, Sean Connery var ju en känd kvinnokar Man vet ju inte <laughs> han Kanske har några DNA därifrån <laughs> kommer det här ja, men det finns väl inte så mycket mer att säga den här filmen mer. utan att egentligen avslöja det skulle vara coolt men kanske bättre, bättre religiöst samfund eller måste skulle kalla ja. det jag tycker att det var ganska tomt där jag som är intresserad av religion själv ja, men mer fokus på kulten och ja. alla andra människor i kulten att, framför allt. att känna sig delaktig i filmen skulle vara en grej om man hade eh, haft sympati med, med den här gruppen till att börja med mm. och kunde känna att de kanske hade något budskap men sen se hur det Nej men precis, man känner direkt så man möter dem och får höra vad de pratar om så är det så här, ah, men de är assholes eller, de är... det är någonting fel där, man, man fattar det direkt man precis. har en distans till dem. Det, finns, det känns som att det finns en karaktär som är tidigt i filmen som finns där bara för att göra att tittaren försäkrar dem att det här är troligen inte en så bra grupp mm. som kommer under ett möte och säger ursäkta många gånger och sen säger han, är inte det här lite som en kult? Och sen så sticker han, var ja, ja, inte precis. med i filmen mer. Det är bara för att se till att publiken verkligen fattat, nej, this det, det the Det, det så liksom. Ja, jag kände också men vi brukar ju alltid säga så Tumme upp eller tummen ner på en film och om man ska se, nu är så att just nu pågående från den 20 :e, så vi hinner ja ni hinner säkert lyssna på det här avsnittet. Vi har en liten tävling om den här filmen. Vi billar Till 20 januari alltså ja, Precis. Ja. Och den, ja, jag vet inte om ni, ni hinner lyssna på det här innan dess, men jag, jag tycker i alla fall att man ska vara med och tävla om det för att jag tycker man har cv även om den har många brister. Tycker man kan betala och gå och se den. Alltså, ja, ja. Det är tre stycken Oscars-nominerade skådespel och det, det, det är någonting de förtjänar. Absolut. Nominationen i alla fall ja. kanske inte vinsten den. Men eh... Den är bra, den är inte den är fantastisk bra. men den är inte dålig, absolut inte. Nej, Nej eh, väldigt bra. jag är Väldigt klart att jag gick och såg den i dag. Ja. Mm. Uh, gjorde Underbar Underbart och uh, jag, jag ska nog sp spanna in uh, Paul Thomas Andersons tidigare filmer lite grann har jag tänkt. Efter There jag will be blood, borde du säga. Ja, mm. Men det är frågan är, så alltså, har manuset blivit dåligt skrivet? Alltså har, de, har han fokuserat på att skriva bra karaktärer eller har de råkat spela karaktärerna för bra så att, så att, mm. själva, så att själva historien kommer ju. skriva? Är det någon av er som vet om det här bygger på en bok eller? Ingen ingen. Nej, lagring. det tror jag inte. Nej. Så att han är... Uh, Manusförfattare och eh, okay. regissör Står ingenting I så, så fall känns det som att den har lite brister ja. I manuset. Men jag rekommenderar i alla fall att ni ska alltså gå och se den ja. Tum eh, Tummen upp Absolut Tummen eh, upp här också Ja eh, då ska vi genast fråga lite snabbt här Om vi har tittat på något annat lite som vi inte har sett ihop Har du sett något David? Eh, jag har inte sett särskilt mycket nytt så jag, har, jag har köpt en, en tv nyligen Och har börjat titta på TV. tv Och titta på, på Netflix på riktigt. Annars har jag ju kollat Netflix lite grann på jobbet. Men nu har jag gjort det även hemma. Har kollat mycket gamla Kevin Smith-filmer. Är det några speciella? Har kollat? Ja. Jag har kollat Clerks. Eh, jag har kollat alla som finns på, på Netflix. Och det är då Clerks, hans debutfilm. Eh, Chasing Amy som handlar om att eh, Ben Affleck försöker göra en lesbisk kvinna straight. Eh, och... Hate when it happens. Ja. Nej, det är nog ingen mer film man har gjort Men de har jag sett i alla fall jo, eh, Vad heter den på svenska? Stjärnor utan järnor Nej den finns inte Jo, Jane Silent Bob Strikes Back äh, Finns den alltså. kvar på Netflix? Den fanns äh, i, ett tag ja, Den mm. ja. var första den filmen jag såg man då Den tycker jag är skitkul ja. Mm. Ja, Jag gillar Kevin Smith Jag, jag älskar Mark Hamills återkomst ja, visst <laughs> I den filmen ja. <laughs> ja. Men eh, Om du ska ge Snabb recension, snabb betyg på alla dem då Eh uh, ja uh, nej det vet är 4 av 5. Av, av 4 av 5. <laughs> 4 av 5. Jaha. 4 av 5 också. och så är vi med chasing Amy. Amy. Uh, 3 av 5. Varför? Uh, det jag vet inte. Det finns lite roliga karaktärer kanske, men handlingen är lite så där. Okej. Okay. Det jag tycker är en ganska töntigt grejat så här. Försöka omvända en homosexuell. Nu, den, den som kommer upp med idén är ju den största idioten i filmen. som man fattar att det är en dum idé. Men, men filmen är inte, inte jättebra tycker jag. Nej. Och Jane Silent Boys, Bob Strike Back. Det är bara ren nostalgi. Den är ju inte så kul egentligen. om man inte ja. den, den, är sån där, den är rolig om man tittar flera stycken på den. Man kan, den är inte rolig om man ser ensam. Precis, man ska nog vara lite påverkad av Al alkohol. <laughs> Nej, precis. <laughs> Över ja, till Niklas <laughs> Jag har sett mycket film Men den film jag skulle vilja äh, prata om Mest är väl Berättelsen mm. om Pi mm. äh, Life of Pi som den heter på engelska som, äh, Alltså jag fick boken i Julklapp faktiskt Och äh, var lite skeptisk äh, Måste jag väl säga men, äh, men det var jag inte när jag hade läst klart boken Det var helt underbar berättelse Och då vill jag ju genast gå och se filmen Eftersom det, den filmen har kommit på för någon månad sedan Enge som har gjort Hulken. Uh, nej, berättelsen om Pi. Engel <laughs> <laughs> Hulken. Och Hulken. Han har Och... gjort mycket olika sorters film. Mm. Clark Och... and Tiger, Hidden Dragon. Ja, jag gjorde inte han tagit med... Ja, väl... med Van Damme från början. Nej, som... det var väl... Åh, uh... oh, vad heter han under killen? John Wu. Ja, John Wu var det. Just det, jag brukar blanda ihop ja. dem. Ja. Hur som helst så uh... Uh, blev jag jättebesviken på filmen. Mm -hmm. Boken är så enormt Mångfascinerad och underbar berättelse Med detaljer Som är otroliga Och man, de har tagit sig Väldigt stora friheter i filmen Alltså det handlar ju om en liten pojke som En indisk pojke vars familj Har en djurpark i Indien Men sen så är det dåliga tider Och då, då får de för sig Nu ska vi flytta till Kanada och under den här båtresan så, så händer någonting och båten förlisar och pojken hamnar i en livbåt tillsammans med en bengalisk tiger på 200 kilo som heter Richard Parker. Det är en rolig historia bakom det också men boken ska man läsa så man <laughs> förstår det. Heter inte Peter Parkers farsa Richard Parker? Det är, minns jag inte. Jag tror jag. Jo, det gör han. Mm. Ja, men han var ingen bengalisk tiger. <laughs> men alltså, nu är inte... Om vi, jo, men jag kan berätta det. Det är inte en tigen som heter Richard Parker egentligen, utan en eller en jägare som fångar den här tigen. Och sen blir det ett fel när de lämnar in den via myndigheterna. Så att jägaren heter No Name i och mm. <laughs> Tigen vill heta Richard Parker. Och sen kan fortsätta heta det. Ehm, och sen, men alltså, när han hamnar i båten så, så lyckas, så ser den här pojken någonting som simmar och räddar upp den här bengalska tigen i båten och kommer på att det här var ingen bra idé. Ehm, och, och filmen handlar ju om det och självklart boken också, men de har tagit bort så mycket viktiga nyanser och sen är det väl svårt att översätta en bra filosofisk bok som handlar om, om mycket saker till en film men de har tagit bort väsentliga detaljer från boken för att göra kanske en liten snyggare eh, mer effekt mm. och det är Men hur tycker de om filmen just för, för någonting den har fått pris för eller är prisad för, mm. är väl just effekterna och Segin och hur, hur övertygande den då kan vara för att vara Otroligt snyggt, Ot ja. otroligt väldigt snygg och eh, allting alla djur är ju datoranumerade eh, Richard Pazzo, alltså det är väl svårt att spela in en film med en vinkalisk tiger kan jag visstänka annars, liksom. speciellt på en livbåt på eh, Stillhavet eller Atlanten är det. Eh, det är det svettigt Ja, eh, och eh, det, det, är, det är extremt snyggt gjort allting, och sen, och sen visar vi ju så otroligt vackra undervatten alltså scener från havet med alla ljussättningar men Sen tar de bort saker som borde vara med och som inte är med. Så att jag blev jättebesviken på den. Men den är jättevacker så man ska ju se filmen. Men, inte... men ska man välja så ska man läsa boken. Den klassiska boken är bättre än filmen. Ja, men alltså, ofta så kan man ju liksom förstå varför man gör om ett manus lite grann för att anpassa Men här så tar de bort väsentliga saker utan att ha någon, har någon betydelse. De bara gör det för att göra det i skull. Mm. Ja. Och det, det, det stör mig mm. mycket. Men boken är, släpptes ut 2002. Hon vunnit pris, massa priser. Finns på pocket. Så man kan säkert hitta den jättebilligt. Så, ja, det har inte kommit ut massa nu. Utan tanke på filmen. Ja. brukar vara så. Mm. Så att man hittar den säkert för 40 spänn om man vill. Någonting. Så att, köp boken. Jag gav den högsta betyg på megasign. Filmen skulle jag väl kanske ge. Jag ger betyg mellan ett och 10. Så jag skulle ge den en femma av tio. Okay. Så att, en en godkändhet egentligen. Det är väldigt snygg. Men det är väl därför man ska se den också. Okej. Okay. Mm. Har du sett någonting i Sverige? Jag har sett en massa. Som vad då? Som vad då? Hobbit såg jag. Har ni sett Hobbit? <laughs> ja, tyvärr. Ska vi diskutera den? <laughs> vi kan diskutera den också nu. <laughs> ja, det kan vi, göra. vi har, har stackat om det lite grann i är supermega på att jag har Nu kan jag söka lite mer. Ja. Lite mer åsikter. Vad tyckte jag om den? Jag är besviken på. Jag vet inte varför, men ska vara ärlig. Jo, det vet jag. Eh, jag vet att det är en barnbok, jag har inte läst boken, men jag vet att den ska vara lite barnslig. Men Jag tycker att den dras till en överdrift av barnslighet. Jag tycker att den är för slapstickig. Eh, den känns inte som att den kopplas ihop riktigt med Lord of the Rings. Alla tyckte, åh det är så skönt att komma tillbaka till Midgård och se alla och känna igen allting. Jag tyckte åt tvärtom. Jag tyckte att det blev, ja det här är inte det här är inte den världen jag såg på i Lord of the Rings är bara, Varför är det Gandalf 10-15 år äldre ut? <laughs> när, ja, när det nej. <laughs> nej, det här utspräcktes innan Jag syftar mer på de här Det här kan vara lite spoiler men Trollen till exempel För mig var Lord of the Rings-trollen eh, Väldigt elaka De var stora djurbästar Som var osympatiska mm. eh, Men i, i The Hobbit Så var de helt plötsligt brittiska komiker Mm. De, de var för skämtsamma när de, hela den här farligheten försvann. De som spelar om tre tvålen spelar för övrigt tre av dvärgarna också. Är det så? Ehm, non -non och Gloin. Ehm, men samma sak med The Goblin King. Mm. Som började prata och kändes som... Sjunger! Ja, men det är väl Dame, Dame Edna-komiken som ja. har rösten om jag inte minns fel. Det minns inte, precis. Och det är så, uh -oh, uh -oh, så Jätteplojigt och det blir inte alls... Det ha, har du läst böckerna? Jag har inte läst böckerna. Ja. så sa, sa det. Ja, det är så, ja, precis. Jag ville bara bekräfta det. Ja. Så det där störde mig på. För jag kände att eh, de ville samtidigt som de ville ha, att det skulle kopplas ihop med den, sagan om Ring i filmerna. Och så ville den ändå vara den här barnsliga komedidelen. Och den kan inte riktigt bestämma sig vad den vill vara. Så att det blir så jävla ojämnt. Jag kände att de följde boken. Det är en bok. Eh, ja. Boken. Eh. ja. Alltså, jag tyckte de följde den det som de de kom från boken ganska bra sen har de slängt in massor med berättelser från, som kommer från här andra Silmarillion och ja, precis, för, för att fylla ut och mm. Peter Jackson har gjort precis tvärtom här jämfört med vad han gjorde med Sagan om ringen där kortade han ju bort och tog bort massor med bra saker tyckte jag mm. för att få plats med, i film och nu liksom släger han till massor med saker för att mm. få för att göra en bok till flera filmer jag tycker att det är helt fel grepp boken mm. visst gör det men Språket eller effekterna försöker fortfarande, va fortfarande vara Sagan om ringen. Mm. Men det är inte Sagan om ringen. Boken är absolut inte Sagan om ringen. Det är en Bilbo's äventyr. Det är en barnbok. Mm. Ska man göra en film av det så skulle man ha hållit mycket mer till det materialet och gjort det, tror jag, från början. Precis. Jag tycker det är väldigt okej okay med, med alla barnsligheter och sådär. Ja, med tanke på, de, de sjunger i, i boken också. Att ja, göra de i också. Ja, precis. Så det, det, det är ju en barnbok. Men som jag alltid ser det ur ett sådär lårperspektiv, hur kan det här hänga upp med ja. den ringen? Det är att för mig så är Bilbo och Le, Bilbo är en bok som. Little som, Hobbit är en bok som Bilbo har skrivit och som han har skrivit till Frodo. Och jag tycker att han känns ganska självgod i början av Lord of the Rings. Och att det är hans lilla fantasivärld av, av hur saker gick till. Att han spär på med mm. fantastiska detaljer. Medan han egentligen bara gick och snackade med en jävla drake. Ja, man ser du det perspektivet men så uppfattar du inte jag. Men ja. jag, jag förstår din tanke. Nej men det är lite hur jag Jag tycker fortfarande att det, är såhär... det hade kunnat vara en film... Uh, jag är inte jätteförtjust i Lord of the Rings överhuvudtaget så jag tycker det är lite spännande, ja. fina filmer cool effekter uh, slow uh, uh. <laughs> <laughs> dålig slow motion <laughs> men jag gillar, jag gillar inte heller att det var så mycket uh, CGI på, speciellt på Goblins ja, och att, de, att de bytte, jag, vet inte, jag, såg, jag såg versionen med high frame rate och 3D mm. och jag tyckte det syntes jätteväl jag vet inte om det berodde just på det men det kändes som det var jätteskillnad när man såg de här Goblinsna var i CGI. Speciellt när Bilbo slåss mot den och ramlar ner i hålet. Då är han gjort, Men sen när han ligger där och Gollum kommer och börjar dra, rycka i honom och dra honom. Då ser han väldigt docka ut. Så det är en jätteskillnad. Man ser när de skiftar material helt enkelt. Och jag tycker, det är, jag tycker det är ganska dåligt gjort. Det är rätt fult gjort faktiskt. Och det är inget jag förväntar mig än. Alltså en film av den kaliber, med den budgeten att man har gjort så jävla snyggt förut så det är det precis att sådana enkla... Eh... Så filmer kändes mycket billigare ja, faktiskt ja. i huvud uh, Mycket in, Inte som man säger att effekterna är dåliga, men det kändes mm. inte... Nej, ja, men jag vet inte. det känd, Nej, det kändes billigt. Det kändes uh, slarvigt. Jag kommer ändå se de andra filmerna, men jag är lite besviken på den här. Ja. Jag hade ingen förväntningar heller på den här men jag var känd att nej. Jag tror ju faktiskt att du hade haft mindre, alltså varit mindre besviken om du hade läst boken. Så att du hade liksom haft det materialet med dig. För att, mm. uh, så man, att man blir ganska besviken när man läser boken också. Om man, ja, men tror om man, man att... gör det för att man är så fascinerad av, av, av Lord of the Rings. eller Ja men precis. Egentligen ska man ju börja tvärtom. Man ska ju läsa Bilbo först. Ja. Ja, men så gör man ju inte. Nej, nej jag vet inte. Jag, jag, tyckte inte, jag var inte så imponerad. Jag jag hade faktiskt ganska tråkigt under de stora delarna av ja. den här filmen. Jag, jag, också. jag var lite långdragen. Så tyckte, jag, tyckte det var saker som hela tiden. Han skrattade vänta, lite gott. Och så väntade jag hela tiden på Peter Stormare och komma, så kommer han i nästa film. Nej. Peter Stormare? Ja. Peter Stormare? Nej, det är fel. Det är inte Peter oh, Stormare. Det är den andra äh, äh, muppen. muppen. <laughs> Vad fan heter han då? Micke Persbrandt. Mycket Det är still för mig också. Ja, inga, inga rader han säger det här för, för mig. Han är ju begäran. Det var så tycker jag. Okay, han han pratar ju i, i boken i alla fall. Mm. Ja. Ja. Jag har för har för det. Men det kanske bara ja. var i samband med att. Uh... Men de klipper ju om saker. Mm. Alltså, i, I boken när de flyr från elverna. För då är de faktiskt fångare. Mm. I Boken är de faktiskt fångar och flyr i tunnlar. Och här promenerar de förhållande lite snällt mm -hmm. Och det, det förstår jag inte, varför mm. ändrar man på det för Varför att älverna skulle vara godare Än vad de faktiskt är i böckerna, För ja. att de är inte alls speciellt snälla i boken mm. Då blir de fångatagna, in, inspärrade i rum Och ja Tagna på Tapsade på Nej, mm. men äh, gå och se den om du gillar Lord of the Rings-filmer. Eller låta kan... Leaf Du kanske gillar, Men annars kändes det som. För som... det är inte så som Ring. Det är inte Lord of the Rings-filmer. Nej, men om man ändå gillar något. Sätt. Jag gick med ett gäng som gillar Lord of the Rings-filmer. Jag var den enda sällskap som inte gillade det. Så jag kan tänka mig att oh ja, de fick väl ut någonting av det. Jag som. Mm. Jag, Ja. Jag kan ju lägga till också Jag gillar ju inte VIP-bidion som jag var på Den var jättedåligt placerad Man satt jättelångt bak Den bakre högtalaren var framför mig Så att jag dränkte <laughs> sin musik Jag hörde knappt dialogerna Och det är inget jag rekommenderar jag var på Rigolettos VIP eller? ja, ja. Nej, det kan man ju skita i ja, nej. Eller Jag, jag, jag ska inte rekommendera den här filmen ja. Vänta tills den omklippta versionen kommer ut på Blu-ray <laughs> Den är snygg den är lite kul. Cool. Fast det, var, det, det fanns så mycket billig, alltså Det kändes inte storslaget. Det kändes billigare effektfullt. Effekter också. Ja, vi håller med. Är det annan film vi vill... Du hade, ja. du hade sett någon dokumentär här nyligen. Ja, uh, yeah, The People vs. George Lucas. Som jag även har recenserat på Megasign. Mm. Uh, som en dokumentär. som handlar. om. Va? Ja. <laughs> som handlar om fans som berättar om vad Star Wars har betytt för dem. och Det, det har ju pågått en strid, eller en strid i en liten konflikt mellan fansen och, och George Lucas. Dels för det här med Special Edition där han har bytt ut scener och lagt till extra dataeffekter. Men och så. har han bytt ut... Alltså, jag är ingen jättefan av Star Wars men jag, jag vet att det är skillnad. Ja, han jag har inte ihåg jag... exakt... Lagt till. Eller lagt till personen. också. Um, han har väl, det fanns ju en gammal scen med Jabbar Hutt för Jabbar Hutt var ju från början bara en, en stor fet kar, alltså en riktig ja, just, människa ja. som de sen låg till en CGI Jabbar Hutt som inte alls ser ut som den i Return of the Jedi. Han ser väldigt dåligt datagjord ut men nu har väl aldrig att den det åt Vad säger du? De har inte haft svans hela tiden typ. Nej, den första riktiga var ju människa uh -huh. som gick runt men så gjorde de med en data, gjorde istället för en docka okay. eh, Men sådana grejer så det, de tar ju upp sitt besvikelse det är väl lite att de sätter Lucas på plats de berättar varför de tycker det är dåligt de det finns en som har faktiskt en väldigt bra poäng det är att det var ju folk som vann Oscars för specialeffekterna mm. och det känns som att han pissar ju på dem när han tar bort deras effekter mm. och han, nej men det här var inte bra nog, nu är dataeffekter och de har ju en poäng i det, så det känns som att de inte uppskattar det av dem Men finns originalen kvar om man vill köpa dem? Det finns, det finns inte original som du kan köpa på DVD eller Blu-ray. Det finns ett par så kallare som kom ut. Jag tror de finns lite dyrare nu, några enstaka butik som säljer dem. Men de är inte riktigt korrekta tydligen i format vi har hört av kompisar och så som sett dem. Okej, okay, så det är verkligen en förnekelse av de tio materialen? Det är inte så att åh, det här är en extra på. edition. Är, åh, nu, nu, och VHS eller Laserdisc? Laserdisc, ja, ja. Okay. det var tråkigt. Men han påstår ju också att de inte finns längre. Att de är borta, att de aldrig kommer kunna göras heller. Men det, jag är det, ganska säkert på det att de finns i något filmarkiv ja, någonstans. Det, det är, det är jag, jag jobbar på filmlager. <laughs> jag är säker på att det finns några kopior. <laughs> eh, men det är mycket sånt. Och sen tar man upp det med när, vilka förväntningar folk hade när de skulle se Phantom Menace och hur besvikna de blev och varför. Så det det var egentligen mest så Folk lättar sitt hjärta. Varför? Ganska men, bra. Men gjorde man, ett dokumentär. Eh, men jag tänkte om det gjordes innan eller efter uppköpet av Disney. Alltså den gjordes för några år sedan så den är inte så okay, ja. ändå Så de har ju inga, inga åsikter om det i alla fall? Nej. nej, så långt tror jag inte. Det blir uppföljande. Det blir uppföljande. <laughs> <Så>. <laughs> People vs. Lucas versus Disney. Eh, men, nej, George men Lucas är inte med längre. People <laughs> versus Disney. I och för sig. Eh, men den är bra. Jag gillar den. Speciellt om man är Star Wars-fan så så kan man då uppskatta den lite extra. Men annars är det kul just också för folk som kanske eh, som tycker att man fan gnell det för. Det är ju hans film. Han får göra vad han vill med dem och så. Men... Eh, det är ju inte bara film, det, det får man ju veta när man kollar på det. det det är ju en hel kultur det är så mycket mer för folk än bara filmer och de, de lägger fram väldigt bra poänger och folk berättar ju varför det är mer än bara film, så att, vill man ha förståelse för den kulturen också så är det väldigt ja, jag blev väldigt nyfiken, jag gillar ju nördism så att säga, Precis. oavsett form så att, det tycker jag är om att titta på även om jag inte är liksom en nörd i själva ämnet mm. själv Jag blev väldigt nyfiken på ja, det nej men, men absolut, jag rekommenderar det Jag tror jag gav den åtta av tio, någon väldigt bra Det är bra betyg, ja Ja, är vi klara? för Har vi sett något mer som vi känner? Ja, jag vill bara säga ni som har sett Haywire tyckte, eh, tyckte, tyck, tyckte att det var jättebra. Vad hette den? Vissa tycker, eller många har tyckt att det är så bra fighting-scener och det är en jättespännande film. Eh, Gina Carano, MMA-stjärna. Okay. Och eh, den har ju bland annat Evan McGregor, Michael Fassbender och eh, awesome. Antonio ja. Banderos med. Det är rätt många, många kända namn. Eh, ja, Michael Douglas är med också. Det är, det är många, många kända namn, men den filmen är värdelös. Så det finns ingen empati för någon i hela filmen. Men de försöker få henne eh, att verka så här. Det är så synd om, men hon är jagad. Hon har blivit eh, backstabbad av sin organisation. Hon är någon form av spion. Man, man, man fattar inte riktigt för att den är väldigt otydlig. Den försöker vara smart, speciellt i början. Men den, den är väldigt otydlig. Väldigt dåliga fighting-scener. Det känns som de sparras. Och ja, nej. Den är du skulle jätt... kunna slåss bättre. Eventuellt. Nej, men jag vet inte. Jag kanske, jag kanske har en högre, högre nivå som jag själv kan sports utöver att ha tränat länge. För mig var det bara Yes Det kändes som om de tränade mot Det kändes inte bra, ser du det? Men jag vet att det är många som har prissatt just som skulle vara bra fighting-scener, men jag tycker att de är jättedåliga. Den är gjord av Steven Soderberg som har gjort bland annat Ocean-filmerna. Men det märks ju också för att han har använt eh, ungefär samma bildspråk och eh, i samma musiker som har gjort i Ocean-filmerna. För att musiken passar inte heller in i filmen. Det känns som så här konstig jazzmusik. Yes Om ni vet hur Ocean-musiken är. Ja, för... ocean ja. eh, när det är action så blir det helt plötsligt jazzigt yes och väldigt konstigt. Sånt kan ju vara kul. Men, alltså kontraster kan ju vara kul annars. Fast det blir jättedåligt. Det känns ja. som att den temporära musiken av någon att man inte hade Ja, det det. Vi sitter och tittar på fodralet här ja, på, på en skärmen Den känns faktiskt lite Osen i över fodralet också Tycker jag Lite, ja. snev, det är lite snev texten är Snedställd ja, Lite så 70-tals-vibb ja, 70 <laughs> Lite för lite George Clooney bara <laughs> Ja precis Men, men det är så här, jättemånga aktörer som är med där ja. nere Precis som i de filmerna Ja precis <laughs> Den är väldigt otillfredsställande. Så den ska så. vi hålla oss undan från oss. Alltså. Håll er undan. Den, den alltså kan man ge en nolla? Eh, vi kan uppfinna finna den. Vi kan uppfinna finna noll, men annars är det 1 i 10. Mm. Men jag ger en 1 eller 0. Det är, mm. är jätte dålig. Och tråkigt. Då kanske Robert ska se det. <laughs> ja, och med det sagt så tackar vi väl för oss. Ja, ja, vi återkommer ja, nästa gång. När vi ser en film. Ja, eller när vi, när vi samlas och ser en film. Precis. Ja. Tack. Tack. Ah, yes.